Sí, va, va. Benvinguts una altra vegada al programa Enterat, edició 2021, bonant a tothom. Les notes xarxes socials són a Twitter, arroba 10, Instagram, arroba guionet, enteres, guionet, i al nostre correu, programa enterat gmail.com i uh, també podeu seguir les xarxes socials dels nostres col·lebradors. Tanca els ulls, emociona't amb Radiotrama. Uh, qué... Uh, qué... Viatgem amb la màquina del temps amb el Jordi. A this... Avui, a la meva secció... Màquina del temps, parlarem sobre el tema dels Boctubers. Té protecció mundial, la plataforma original va sorgir en llengua anglesa. De fet, quan van començar els primers Boctubers encara no existia un nou per a la comunitat i molts l'anomenaven Boctubia. Els Boctubers més primerencs provenen de països com Canadà, Nova Zelanda, Austràlia, Anglaterra, Irlanda, els Païs Baixos i Estats Units. Amb el temps, la plataforma es va estendre a Amèrica Llatina, amb especial força a Mèxic, Colòmbia i Xile. I avui podem dir que està present en una multitud d'idiomes i llocs geogràfics. Boutube s'ha globalitzat en un preu període de 5 o 6 anys. L'expansió continua vigent. Els octubres apareixen per primera vegada a Youtube el 2009. BAUTITINCHINEPES va ser una de les, prim de les primeres. El fenomen s'inicia a Europa, concretament en Gràcia, però ràpidament es va estrenent per la resta d'Europa i, tam i també l'Amèrica i l'Atina. És que aquest fenomen té més repercussió a partir del 2012. Ara existeixen milers de boctubes al rei del món. És un terreny més aviat femení, tot i que alguns dels boctubes més famosos i més ben valorats són nois, com ara el Sebastián. Amb el seu canal, coleccionista, tenim de un dels uans Javier Ruizcat. Hola, sóc l'Adrià Guacil, l'autor de La botiga de vides, la novel·la juvenil que ha guanyat el Premi Ciutat de Badalona 2020 de narrativa juvenil, i la meva opinió respecte als booktubers és molt positiva. Crec que tenen una molt bona iniciativa i que fan molt bé fent ressenyes, crítica i recomanant llibres. Uh, trobo que a través de YouTube poden arribar a un gran públic i que sobretot poden arribar als joves eh, perquè tal com deia la Misha ella abans eh, va començar tenint un, un blog eh, sobre llibres i, i no arribava a tanta gent com quan es va fer al canal de YouTube perquè a través de la plataforma de YouTube va arribar a molts joves que potser no no, no els atraien els blogs o, o no sabien que existia, o no ho sé però, però a través de YouTube uh, es pot arribar a, a més públic i, i trobo que, que està molt bé que, que els Booktubers estimulen la, la lectura i, i la crítica i, i que a més a més fan molt bé de recomanar perquè jo què sé, si, si arriba Nadal o és el teu aniversari no saps... Ja quins llibres eh, demanar, doncs pots entrar eh, a les recomanacions que fan els booktubers i, i si fan un vídeo especial sobre fantasia i a tu t'ha agradat molt la fantasia, doncs eh, pots eh, agafar algunes, algunes idees a partir d'aquestes recomanacions. A més a més, els booktubers jo crec que creen molta comunitat a les xarxes socials i, I aquesta comunitat també es pot traduir en, en comunitat física, perquè jo no hi he anat mai, però, però ja he vist que, que fan trobades, taules rodones, eh, xerrades, etc. I trobo que està molt bé, perquè d'alguna manera ajunten gent de diferents llocs que tenen interessos comuns i els posen en contacte. També està molt bé que facin vídeos en català, perquè bé, el català a, a les xarxes té poca presència, i, I amb la iniciativa dels Booktubers potencien la llengua, també potencien les, les traduccions en català, els autors catalans i, i també els lectors en, en català. És una comunitat més petita en comparació amb d'altres, eh, però, però això també té beneficis, perquè tot i ser una comunitat petita, és una comunitat molt, molt forta, molt potent... I, I, a més, el fet que, que hi hagi poca gent eh, fa que, que s'estigui més en contacte, que, que la gent es pugui trobar més fàcilment, que estiguem més a prop, que, que puguem parlar entre nosaltres. Uh, i, bé, I, a més, crec que... M'han posat en un grup de WhatsApp fa poc, que és els, els lectors catalans family, i crec que hi ha, hi ha altres, altres grups d'aquest estil, com els joves lectors i, i coses per l'estil, i trobo que està molt bé, perquè, és, és, tot i ser una comunitat petita, és una comunitat molt potent, i està bé uh, ser proper als teus, als teus lectors o, o ser proper a la gent amb qui compartixes interessos. Hidrobook, todo eso, todo plegado es una muy buena iniciativa. Hola, buenos días. Enmarcado dentro del plan de fomento de la lectura de nuestro cole, empezamos un nuevo programa en el que se va a ver reflejada la ficha de lectura que elaboramos con nuestras impresiones personales, argumentos sin spoiler, descripción de los personajes y nuestro vocabulario aprendido. En mi caso, hoy voy a hablar del libro Los amelos tapados se declara la guerra. Se desarrolla en la actualidad en nueva York. Trata del día a día de dos hermanos gemelos. Desde que Rick culpó a Claudia de algo vergonzoso en el colegio, los dos hermanos comienzan mutuamente una guerra de broma No voy a contar el final porque no quiero destriparos el libro. Este libro me ha parecido muy divertido porque continuamente se hacen entre sí una broma muy buena Voy a describir a uno de los personajes principales, Claudia. Es delgada, tiene el pelo negro, los ojos achinados y es un poco enfadista. Entre el nuevo vocabulario que he aprendido están estas palabras. Banear, que significa poner una restricción o prohibición, ya sea parcial, total, temporal o permanente, a un usuario dentro de un sistema informático, generalmente una red. Aquelarra, que significa una reunión nocturna de brujas y brujos. Crónica, que significa un relato histórico generalmente escrito, en el que se cuenta, lo ha hecho en el en el orden cronológico en el que han sucedido. Utopía, que es un plan ideal de gobierno en el que se concibe una sociedad perfecta y justa, sin conflictos y en armonía. Y obtuso, que se dice de una persona y entiende las cosas con lentitud o dificultad. Hasta aquí la ficha que he elaborado de este libro. Espero que os haya gustado y hasta la próxima. Bé, doncs, jo considero que un booktuber és qualsevol persona que llegeixi o li agrada llegir i tal, i, i faci vídeos a, a YouTube, clar, perquè senó no seria booktuber de YouTuber, no? Però això qualsevol persona a qui li agradi fer vídeos a, a YouTube parlant sobre llibres, per mi això, això és ser booktuber. Hoy vamos a hablar del fenómeno booktuber. No te lo puedes perder. Son los nuevos influencers de los libros, una generación de jóvenes que no superan los 24 años y que se han convertido en los asesores culturales en materia literaria. Estamos ante el fenómeno Booktuber que mueve una nueva comunidad de youtubers especializada en libros y cuenta con millones de seguidores. Atrás podemos divisar una habitación llena de libros, eso sí, con modernas estanterías de IKEA en la que no faltan simpáticos muñecos, es el espacio íntimo para la lectura y expresar lo que se piensa sobre un gran número de obras literarias, ya sean icónicas como la de Harry Potter u otras que pertenecen a nuevos autores indies. En los últimos años, el movimiento de los vultubers se ha consolidado. A esto cabe añadir que en este mundo predominan las mujeres. Atendemos las estadísticas que ponen de manifiesto que el 78,8% de chicas de 14 a 24 años lee de forma habitual, mientras que con los chicos el porcentaje baja más de 10 puntos al 65%, según el informe que arroja el barómetro de hábitos de lectura y compra de libros en España. ¿Dónde radica la clave de éxito? La manera en la que se comunican, hablan el mismo lenguaje que otros jóvenes y utilizan sus mismos códigos, su naturalidad y forma desenfadada al contar las cosas les ha convertido en verdaderos gurús en la literatura. A esto se añade que cuidan la escenografía y el merchandising que hay detrás. Pero ¿cómo es la generación Booktuber. Quizás aún te estés preguntando cómo es un booktuber. Vamos a intentar responder a esta pregunta. Casi todos, la gran mayoría son jóvenes a los que les encanta leer. La red social YouTube sirve para compartir esa pasión. Mientras otros hablan de videojuegos, moda o cosmética esta generación comparte su interés por libros. A todo esto cabe añadir que una gran mayoría también utilizan Instagram. Los libros protagonizan aquí naturalezas muertas o fotografías de viajes idílicos. El contenido de un libro se adapta a una foto por lo que la estética tiene un primer lugar. Por lo tanto, muchos son books de grame, los top booktubers. Tras analizar la información vertida sobre este tema en diferentes publicaciones de Internet... A Radio Trama, desde 2009, la enteras. Ei, bon vespre, soc la Rosa Fiter i m'agrada molt explicar contes. Avui us vull explicar una història molt especial que es diu l'escarbat arruïnat. I és que hi havia una vegada un escarbat, un pobre escarbat que estava totalment arruïnat. Anava per aquests mons arrossegant els seus mitjons perquè el pobre no tenia les sabates. Anava d'aquí cap allà a veure si podia trobar un rosegó de pa per tal de poder menjar. Penseu que res no tenia, però tot ho compartia. Més d'una vegada havia arribat a compartir un ruso de passeig trobat al mig del camí amb alguna formiga extenuada de treballar tot el dia. Aquest pobre escarbat que estava totalment arruïnat, res no tenia, però un gran cor sí que el tenia. I un bon dia va estar de sort. Oh, es va trobar un dineret! Oh, què em faré jo d'aquest dineret? Va dir l'escarbat que estava totalment arruïnat. Oh, oh! No em compraré avellanetes, perquè em faria mal les dentetes. Tampoc en compraré pinyonets. <suprisa> em faria mal els caixalets. Oh, no! I molt menys un llacet per la cueta, sabent l'experiència de certa rateta. Oh, què em faré, doncs, d'aquest dineret? Mm -m -m -m -m -m ja està, l'invertiré compraré un número de loteria i si em toca deixaré d'estar arruïnat i corrents de pressa se'n va anar cap a l'administració va posar totes les seves esperances totes les seves il·lusions tots els seus somnis en aquell número de loteria que se'l va guardar en una de les butxaques que tenia i amb una rialleta sota el nas va quedar ben adormit el seu jazz somiant tot allò que podria comprar si aquest número li arriba a tocar. Ai! Ui! L'endemà de matí, quan es va despertar, el primer que va fer va ser engegar la ràdio. A veure si deien alguna cosa del seu número de loteria. I al cap de poc, una d'aquelles senyoretes tan simpàtiques que arriba dins de la ràdio va dir «El número premiat és el de l'escarbat arruïnat!» «Eu? Sí, sí, sí, he guanyat, he guanyat, he guanyat! bisca. Ja no estic arruïnat!» I corrents i de pressa se'n va anar cap al banc a canviar aquell número pels cèntims. I li van durar cèntims i cèntims i cèntims i vinga, cèntims! I cèntims. Oh, què em faria de tots aquests cèntims? Se'ls va guardar totes les butxaques que tenia. Ara ja no era, doncs, un escarbat arruïnat. Era un escarbat ben carregat de diners. Ric! Oh, i què em faria de tants diners?» Mm, els tornaria a invertir. Però aquesta vegada, en algun cas, no sé, per guanyar-se la vida, amb alguna cosa més segura, evidentment, amb, no sé què podria fer. Ah, ja està, amb una botiga. Una sabateria. Sí, estava tip d'anar per aquests mons arrossegant els seus mitjons i el primer que va fer va ser comprar-se unes sabates. I quines sabates més maques que es va comprar. Es va adonar que podia caminar. que també podia saltar i que fins i tot podia córrer. Que content que estava amb les seves sabates noves. Però bé, calia omplir la botiga. A veure, va comprar sabates de papa, sabates de mama, sabates de nena, sabates de nen, sabates de bebè, sabates d'avi, de iaia, de tiet, de senyoreta, de mestre, de, de doctor, de doctora... I així fins a cent parells de sabates. Va invertir tots els seus diners en cent parells de sabates per obrir la seva sabateria. Oh, fèiem molt maco totes les sabates allà posades. Oh, oh, ara només calia esperar que entrés el client a comprar. Ai. Ah. Oh. Segur que sí que vindria algú a comprar la seva botiga perquè fèiem molt maco totes aquelles sabates allà posades. El que passa és que s'ha de tenir paciència i que com que l'escarbat tenia molta paciència va continuar esperant: Ai. Al cap de poc va entrar va treure per al cap un client, un cuc amb una cara de pena que es mirava aquella botiga. l'escarbat tot content li va dir: "Ah escolu, podeu entrar eh? que la botiga és oberta i l'escarbat va contestar: És es que sóc un cuc arruïnat i no tinc cènties per comprar-me sabates ah! Què deia aquell pobre cuc? Que no tenia diners per comprar-se sabates o oh, no? Ell sabia perfectament què significava això d'anar per aquests mons arrossegant els seus mitjons No podia consentir de cap de les maneres que això passés ah! Mireu, senyor Cook, <ríe> Vos sou el meu primer client Us convido a entrar a la botiga Agafeu les sabates que a més us agradi que jo us les regalaré ah! Us assembla bé? Clar que sí, home. Molt bé. I aquell, aquell cuc va contestar. Eh, voleu dir? Oh, I tant que sí, ho tinc ben clar. Ja podeu passar. I aquell cuc, donant-les moltes gràcies, va començar a entrar. Però quina sorpresa no va tenir el pobre, cuc, el pobre escarbat quan va veure que aquell cuc no era un cuc normal i corrent. Era un cent peus que es va quedar les sabates de papa. Les sabates de mama, les sabates de nen, les sabates de nen, les sabates de bebè, les sabates de d'avi, de la iaia, de tieta, de tieta, de mestre, de, de metge, de doctor, de... fins a cent parells de sabates. I quan ja va estar ben calçat, li va dir, "Oi, moltes gràcies, senyor escarbat, vostè sí que teniu un gran cor, que Déu ho pagui!» I va marxar. El pobre escarbat acabava de regalar les 100 sabates en un pobre cuc que no tenia cèntims per cobrar-se, poder-se-les comprar. I és clar, evidentment, la botiga li va quedar pelada i ell va tornar a quedar completament arruïnat. Però, però creieu que aquell pobre escarbat es va desmoralitzar? Doncs no perquè ell sabia que havia fet una bona obra, havia fet una bona acció, havia donat totes les sabates en aquell cuc que ho necessitava. I ell va dir, home, si jo, anant per aquests mons, arrossegant els meus mitjons, he estat tan de bona sort que m'he pogut comprar aquestes sabates, doncs, un altre dia puc tornar a estar de sort i poder tenir més sentits per comprar més sabates. I amb aquesta alegria i amb aquesta il·lusió, o del de l'escarbat que estava totalment arruïnat se'ns ha acabat Entira't, llegim l'actualitat amb la Laia Hola, soc la Laia i així es llegim l'actualitat Fel com indica el nom aquesta és una secció en parlarem de diferents llibres dins d'una mateixa temàtica, normalment d'actualitat. Avui, en el primer programa de l'any i passat Nadal, us porto un llibre que porto dies fascinant amb ell. El llibre del que us vull parlar no és cap altre que l'Icaboc, de J.K. Rowling. És una novel·la d'aquesta coneguda autora, i com totes les altres, la història supera la realitat per convertir-se en ficció i fantasia. Feia molts anys que J.K. Rowling no publicava res de nou, i és per aquest motiu que segurament haurà sentit de parlar d'ella i de la seva nova novel·la. La història d'aquest llibre va començar amb el confinament de l'any passat. Fins en aquell moment havia sigut exclusiu pels fills de l'autora, ja que ella els llegia la nit abans de dormir. Però quan tot va començar a torçar-se, l'autora, després de revisar-lo i corregir-lo, va decidir que aniria publicant poc a poc els capítols a internet. D'aquesta manera podria ajudar a entendre els més petits d'aquella situació. Durant la publicació a internet va demanar que la col·laboració dels lectors de manera que tothom que volia podia publicar els seus dibuixos, inspirats a la història amb els seus personatges. La suma de la publicació total del llibre i dels dibuixos de nens arreu del món van fer que finalment es portés el llibre a paper. Durant aquelles dates es va realitzar un concurs internacional per triar els millors dibuixos i imprimir-los juntament amb el relat. Actualment ja no es pot visualitzar ni llegir el llibre complet a la seva pàgina web. Però, si voleu més informació, podeu visitar d'aikaboc.com. Malgrat això, si voleu, podeu adquirir llibre en paper o també l'avió del llibre. El que sí que trobat és que des de la mateixa pàgina web pots accedir a uns quants capítols llegits des de la pròpia autora en forma de vídeo. Personalment, recomanaria el llibre només pel seu disseny. És una de les qualitats que més m'agraden d'aquest llibre. També és molt divertit anar trobant dibuixos realitzats per nens i nenes d'arreu del món ja que cada un té el seu estil i la seva mirada del llibre. A part del dibuix, hi ha la necessitat, el nom i la data de cada il·lustrador del llibre, i em va fer gràcia trobar catalans. Tinc la lectura pendent ja que la vaig començar pel confinament, però de moment us puc dir que aquesta història està pensada originalment per llegir-la abans d'anar dormir i per això els capítols no són massa llargs. El llibre ens explica un conte de fades sobre un monstre, el mateix i Icaboc atacarà l'alegria i la tranquil·litat del regne de cornucòpio. Per acabar, voldria afegir que el llibre s'ha traduit en diferents idiomes i, per tant, el podreu trobar tant en català com en castellà. Fins aquí la secció de Gim d'actualitat d'aquest mes. Gràcies, Laia. Aquest llibre pinta molt bé. És una recomanació per llegir en aquest confinament. Hola, eh, sóc el Lluc i perquè ja sabeu la meva secció és eh, les, les improcontes que improviso un conte en directe amb, el, un, dels, de, amb un objecte que he portat aquí a l'estudi. Avui he portat, eh, tenint en compte que estem acabant d'acabar un any molt marcat per, per aquest objecte que porto aquí, eh, porto una mascareta. Sí, i avui hauré de fer un conte amb una mascareta com a, com a objecte principal. Bé, doncs, comencem. Tot va començar fa molt de temps, en un país molt llunyà. Una persona va sentir una pudor horrorosa. Primer va pensar que marxaria algun dia o en una estona, de fet però al veure que els dies no passaven, passaven i no marxaven va haver-se de fer una cosa que li tapés la pudor per fer-ho va agafar un tros de roba el va omplir molt amb llana de les ovelles que tenia i s'ho va lligar aquí a les orelles de tal manera que li quedava així i no sentia l'olor així, va ser com es va inventar la primera mascareta. A poc a poc van anar veient que això era molt útil, perquè, per exemple, el hivern també et tapava del fred tota la cara. No paties tant, perquè sempre et, queda, si no, sempre et queda la punteta del nas freda. Amb la mascareta no passava, això no passava. I a poc a poc uh, van anar trobant altres utilitats per aquesta, aquesta invenció que havien fet les mascaretes després van arribar la pesta i van utilitzar aquelles mascaretes amb un amb un bec com, com si fossin d'un animal que, que eren super característiques de l'època i naven allà i allò es protegia també igual que quan va arribar un senyor que es deia «Corona?» El senyor «Corona?» va intentar requisar totes les mascaretes. Totes, totes, totes, totes. Perquè havia inventat un virus. Un virus mortífer. I les mascaretes el podien impedir. I això el «Corona?» no volia pas. I per això... Va intentar buscar totes les mascaretes. Va viatjar en el temps inclús per aconseguir carregar-se a l'inventor de les mascaretes. Però sempre, sempre, sempre tornaven a aparèixer. Al final el senyor Corona no va, no va poder fer res més que marxar lluny d'allà. Lluny, lluny, lluny. Va acabar agafant una nau, un coet i va sortir de la terra. I va anar a la lluna. Allà a la lluna, el senyor Corona va aconseguir tirar el seu virus. Però clar, no hi havia mascaretes ni tampoc persones. I llavors no va servir de res. L'únic que ara el senyor Corona és l'únic que pot viure a la lluna. I no hi podem tornar mai més, mai més, mai més, mai més, mai més, mai més, mai més, mai més. Mai més. i conte contat ja s'ha acabat què us ha agradat el, el contra de les mascaretes ho podeu deixar a les xarxes socials del programa ens veiem un altre programa amb la meva secció de d'improcontes i adeu Que ho ens agradat per programa d'avui fins a la propera. Gràcies.